Povestea animic știutorului. În îngânfarea și prostia lui fără margini, zurbalan uitase ceea ce până și un bătrân știe, că animic știutorul nu vorbește sau cel puțin nu casmei de rând. Vâjul cu gene atât de lungi încât trebuia să-l ridice cu toiagul, era mulțumit de lecția pe care o dăduse zmăului, dar se simțea totuși puțin rușinat de înșelăciune. O, animic știutorule, iartă un biet om de flori cu barba de mătase că ți-a luat numele în deșert!" murmura el pe când se întorcea în colibă. Acolo se așeză pe o laviță și rămase pierdut, contemplând pe fereastră munții albaștri din zare. Totul, totul în lunga sa viață, care îi trecea acum prin fața ochilor, fusese legat de chipul mereu pierdut și mereu întrezărit al animic știutorului. Omul de flori cu barba de mătase, ce răspundea la numele de Umbelo, cum îi voi spune de aici înainte, se nascuse asemenea tuturor celor din neamul său în vârful unui munde de sticlă, atât de alunecos că nu-l putea nimeni urca și atât de străveziu încât putea-i vedea în miezul său un uriaș prunc nenăscut, gemuit ca într-un pântec de mamă. Părinții lui Umbelo, plecați după hrană, fuseseră într-o zi prinși și uciși de niște orci sălbatici. Micuțul îndurease o foame crângenă și, când nu mai putu răbda, se lăsă să alunece la vale pe o pantă a muntelui. Ajuns jos, o pornișchiopătând prin înspăimântătoarele crânguri de lichien fosforescenți, foșgăind de insecte oarbe. Din fericire pentru el, trecu pe deasupra un smeu al smeilor, tocmai la timp ca să-l scape din fălcile unui mare păianjen cavernicol. Umbelo prinse funia aruncată și se înălță sub stalactitele bolții. Trecură peste un lans de vulcan. Neactiv, dincolo de care se ivii o cetate. Smeul smelor coborâ cât să-l lase pe micul om de flori la pământ și se îndepărtă iarăși în zbor până nu se mai văzu. Umbelo intră în cetățuie care era a zmeilor mioritici și rătăci toată ziua înfometat pe străzile ei. Pe seară se așeza bătut pe o bordură privind forfota de ființe cu solzi și fioroase buzdugane ce intrau în prăvălii și se opreau la sfat la câte un colț de stradă. Un vagabond cu cioareci rupți se așeza alături de el. Ehe, grea e viața mai puștulică, intră el în vorbă, stâlcind cuvintele din cauza a o mulțime de colți lipsă. Umbelo nu răspunse nimic, dar burta îi iorăi atât de tare că și acesta fu un răspuns. Știu, nepoate, știu, același sentiment metafizic îl am și eu. Cum? Micuțul îl privi iorâși pe vagabond. Adică mor de foame, ca să zic așa. Nu asta am înțeles, dar ce înseamnă, nene, cuvântul ăla mate fizică sau cum i-ai zis? Asta nu-i de motrița ta, măi puștule. Uită-te la mine cum mi-au ieșit solzi prin căciură. E din pricina afurisitului astuia de cuvânt, așa să știi. Mai bine, hai cu mine, să scăpăm de pârdalnicul de gol în stomac. Cu inima cam îndoită, umbelo plecă de mână cu vagabondul pe niște ulițe întortocheate, până ce, la marginea cetății, sub zidul de apărare pe care trona dita mai catapulta, dă dură de o căsuță împreșmuită cu gard. Săriră gardul și nimeriră într-un grajd în care omulețul de flori recunoscu o gorgonă. Era un fel de vacă, atât de mare că umplea grajdul până sub acoperiș. Avea culoarea albastră ultramarin și coarne dintr-un metal alb ca argintul. Între picioarele din dărăt avea un uder uriaș cu patru țâțe, una roșie, una neagră, una verde și ultima albă. Umbelo îi văzuse poza într-o carte din care îi citea pe vremuri mama lui la culcare, așa că știa la ce trebuie să se aștepte. Se înălță pe vârfuri ca să ajungă la țâța cea neagră, despre care își amintea că trebuie să fie cea cu sirop de smeură. Scuipă imediat și se șterse caragios pe limbă, căci dădu de, de un vin puterea ursului care nu-i fu nici de cum pe plac. Micuțule, zise cu blândețe Gorgona, privind către el cu ochiul ei de junincă, te-aș sfătui să încerci pe cea roșie. De fapt, principiul e simplu, culoarea îți arată conținutul. Mulțumim de explicații, doamnă, spuse politicos în locul lui Umbelo, vagabondul, care se apucă imediat să tragă vârtos din zâța tocmai părăsită de cel mic. Se înfructară pe rând din lapte, vin, sirop și se vede roa spadei, până ce se întremară cu totul. Cei doi se tolăniră până la urmă în paie, cu capetele sprijinite de șoldul gorgonei, care rumegali liniștită. Înveselit de vin și fără chef de culcare, smeul mioritic începu să-i vorbească lui Umbelo despre câte în lună și în soare. Ne poate, să știi că, așa cum mă vezi, pârlit și amărât, nu mă dau pe smeul frumos și viteaz care am fost odată. E drept că acum râd toți de mine, dar nimeni nu știe ce știu eu, nimeni nu l-a văzut pe el." Pe el? Pe cine, nene? Nimeni nu i-a sorbit nesfârșita înselepciune, continuă smeul fără să-l ia în seamă. Și când mă gândesc, cât de neașteptat a început totul. Odată, trecând pe lângă niște rubedenii care pierduseră un sac de scalpuri, am auzit o smeoaică grăind. E, degeaba mai bocim atât, căci e după cum grăita a nimic știutorul. Ce este, este, și ce nu este, nu este. Când am auzit vorbele astea, am rămas împietrit. Toată înțelepciunea lumii mi se părea adunată în ele. Am lepădat într-o clipă scutul și buzduganul și mi-am închinat viața gândirii la aceste două versuri. Nici până azi nu le-am atins străfundurile. Ce este este și ce nu este nu este, repetă înfiorat și umbelo, simțind și el că acea noapte îl va schimba pentru totdeauna. Cine este animic știutorul? întrebă el, tot numai urechi. L-am văzut o singură dată, și atunci în vis, dar și atât e prea mult, în visul meu se arăta un munte înalt până la cer, dar nu aici, sub țurțuri, ci la suprafață, unde se zice că totul e acoperit de un fel de clopot din cel mai curat safir. Se zice că acolo iarba e verde, deși mi se pare că am exagerat, și că prăpădiții au și ei orașe ca și noi, scornieri de ale călătorilor, probabil. Acolo în munte mi s-a arătat un ghețar măreț și în ghețar o mare bulă de aer cât o casă cuprinzătoare. Ești pe acoperișul lumii, mi-a șoptit o voce dulce în ureche. Acolo, în miezul globului de aer, l-am văzut. Mare copil gol, cu ochi limpezi de diamant, având într-o mână toiagul cu urechi și încălțat cu ghietele de plumb. Privea prin peretele lui de sticlă, perând la câte un lucru din lumea de afară. O pasăre, o vulpe albă, un arbore de tisă. Când îl atingea privirea lui, lucrul scânteia, culorile îi se aprindeau și vulpea sau arborele se desprindeau dintre celelalte forme și începeau cu adevărat să existe. Oricât de departe ar fi fost, le puteai acum atinge, mirosi, gusta chiar, de parcă ar fi fost lângă tine. Mie doar o privire mi-a aruncat într-un târziu și a fost de ajuns ca să mă trezesc. Am crezut că înțeleg tâlcul acestei vedenii. Animic știutorul trăiește acolo în împărăția visului de unde ne scoate la iveală doar cu privirea. Orice lucru există pentru că el îl privește. Când el nu-l mai privește, lucrul dispare. Toți, toți am venit pe lume scoși dintr-un vis de privirea lui. Cerșetorul rămase tăcut, iar apoi Umbelo înțelese că probabil animic știutorul nu-l mai privea, căci moșul a dormit curând și început să sforăie năprasnic. Umbelo rămase multă vreme treaz, apoi, din toată inima lui, înălță o rugă către țurțurii bolzi. Stăpâne, oricare ar fi numele tău, fă ca în această viață să ajung să-l întâlnesc, fie ca tu să mă fi adus pe lume doar pentru clipa întâlnirii cu animic știutorul. I-am tot, tinerețe și sănătate, dar dăm răcoarea privirii lui de diamant. Oamenii de flori cu barba de mătase sunt atât de fragili încât fără ajutor divin n-ar putea să trăiască în lumea teribilă a smeilor. Ei nu au arme și nu fac vrăji, dar zeii îi iubesc și le fac daruri. În clipa când și-a terminat rugăciunea, umbelo a simțit o apăsare dulce în palma stângă. Era o perlă mare cât o portocală, de consistența unui dințișor de fetiță, lucind când cenușiu, când trandafiriu în întuneric. În zilele care urmară, umbelo învăță repede să folosească perla. Era destul de simplu. O țineai în amândoi pumni, suflai asupra ei, îi spuneai o poezioară sau o glumiță ca să o înveselești și, totodată simțeai cum se dezghemuie ca un arici și devine moale, cu mușchi și o sub pielița de sedef. În cele din urmă scotea un botișor și trei cornițe cu ochi în vârf, ca de melci, cu care se uita curioasă în jur. Ondulându-și carnea perlată, se plimba pe umerii lui Umbelo, se făcea uneori colier la gâtul lui, iar alteori i se suia în creștet ca o creastă ciudată. Umbelo numi mica ființă Hilozois, după numele unui vechi poet. Mari puteri zăcea în ea, te făcea nevăzut sau invincibil în luptă, te făcea fericit și, când te săturai de fericire, îți trântea și câte un mic necaz pentru variație. Când, chemuită din nou, plutea la o palmă deasupra capului tău, puteai fi sigur că dorințele ți se împlinesc. Ani de-a rândul, cei doi cu treier lumea întrebând și căutând. Cea mai umilă urmă care ar fi putut duce la nimic știutor era neprețuită pentru ei. În curând, în jurul lor crescu o adevărată caravană. Sute de smei ai smeelor planau deasupra lor căutând urme ale cismelor de plumb. 40 de smei sur de văgăună îi urmau cărând în cârcă uriașe cufere cu toate proverbele ce erau atribuite marelui înțelept. Umbelo le citise pe toate și dăduse de deoparte, pe rând, vrafuri întregi de falsuri grosolane. Adevăratele gânduri nemuritoare erau atât de puține că puteau încăpea într-un caiet micuț și toate puteau fi topite până la urmă în proverbul de la început Ce este, este și ce nu este, nu este." belo încărunții și frumoasa lui barbă de mătase, o dinioară castanie ca pletele ștuletelui de porumb, deveni albă ca o încălceală de funigei. O tristețe blândă îi abura ochii, spera tot mai puțin să ajungă vreodată în preașmanțeleptului, pe care totuși îl simțea atât de aproape. Numai să rămânea veșnic tânără și jucăușă. Glob de sidef, plutind deasupra creștetului, ea lumina partea cea mai întunecată a lumii noastre. Viitorul. Ea îl călăuzea pe un belo pe drumuri ce păreau alese la întâmplare, dar care la urmă își vădeau tâlgul ascuns. Întâmplător să fi fost că, până la sfârșitul vieții, el trecuse prin toate spațiile lumii, din subteran și de la suprafață, că întâlnise toate neamurile de smei ca și celelalte neamuri ce împărțeau pământul, că desenase pe mari planșe toate animalele și toate plantele, de la puricele de baltă până la enormii cașaloți și de la delicatul mușchi al copacului până la eucalipții măreți, că știa acum să prevadă eclipsele și să măsoară distanțele până la aștri. Într-o seară a dormit și visă și el visul cerșetorului. Pluti și el prin văzduhul albastru și curat, ca după ploaie, până la uriași munți din depărtare. Plană și el fără trup, pe deasupra crestelor înzăpezite, până văzut sclipirea ca de foiță de aur a ghețarului în soare. Alunecă peste limba de gheață străvezie, care i-a aminte de dragul lui munte de sticlă, cu pruncul cât douăzeci de elefanți gemuit în mijlocul lui. Dar în marele ghețar din Himalaya nu zări doar o bulă de aer, precum bătrânul smeu mioritic, ci sute, mii de globuri, fiecare cu copilul minunat înăuntrul său. Erau și fetițe și băieți, goi și strălucitori, cu ochi de briliante, purtând în mâini toiagele cu urechi și încălțați cu cizmele de plumb. Și deodată marile bășici de aer începură să urce la suprafață, ca prin apă, deformându-se și sclipind, până ieșiră și se înălțară asemenea a mii de baloane de săpun curcubeene. Vântul le împinse încoace și încolo, le așeză pe plaiuri înverzite, pe pajiști și pe creste, și unde atingeau pământul se topeau în binecuvântarea lui. Și atunci pământul prindea realitate. Totul se colora violent și cojile lucrurilor celor mai netede prindeau să vibreze la pipăit de parcă un desen ar căpăta deodată volum și viață adevărată. O fetiță coborâ lin chiar în fața lui Umbelo, pielița balonului pieri și ea întinse brațul către el, atingându-l cu toiagul din mână. Omul de flori se prăbuși deodată în corpul său adormit. Verzi și roșii. Revenea apoi crescând în lumea noastră ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. Regelei dădu o căsuță în vârful unui munte de sticlă, lângă un nuc ce nu arunca umbră. Acolo, medită lung la perla perfectă a vieții lui, înconjurată de noapte, de parcă ar fi fost etalată pe o perniță de catifea neagră. Acolo revăzut toate locurile și faptele copilăriei sale, apoi ale adolescenței, maturității și adâncii lui bătrâneți. Și fiecare dintre aceste locuri și fapte atinse de ochiul minții lui, scânteia în culori aprinse și vii în mirezme îmbătătoare și într-o cascadă de sunete curcubeene. Acolo stătea el acum, cu obraji în palme, cu viața împlinită ca un fruct copt, privind pe fereastră către munții albaștri. Hilozois dormea încolăcită sub apăsarea palmei lui stângi. Bătrânul îi simțea pielea minerală, dar caldă, abia vibrând de un tors mulțumit. Deodată îl nepădi lumina tomnatică a morții și, înfiorat, simține nevoia de tovărășie. Lua animaluțul în palme, îl ridică spre fața sa zbărcită și-i șoptie îngetișor. Hilozois, hilozois, singurei pe lume doi îs, moș bătrân cu barba moale și-o fetiță ca matale. Hilozois, hilozois, vino pe genunchi, ce moi îs, cornulețe lungi îți scoate, fi posnașă cât se poate, norii suflă ce cu ploi îs, hilozois, hilozois. Perla se muie încetișor, dar de data aceasta nu se mai ivi din cărnița ei și si de fie un botic cu mustăți, ci prin coaja moale ca de ou de broască testoasă, începu să se străvadă ceva ca o inimă pulsând. Pe măsură ce coaja devenea mai transparentă, se vedea tot mai bine o ființă mică și ghemuită a idoma la înfățișare celei din muntele de sticlă. Sub ochii uimiți ai vâjului, pruncul crescu, umplu coaja, o sparse și se ridică ușurile în picioare. Creștea văzând cu ochii până Ajunse să semene cu copiii cu pleoape de diamant din globurile de aer, apoi cu altcineva pe care Umbelo îl știa bine, dar îl uitase de atâta amar de vreme. Copilul era acum adolescent, apoi un bărbat frumos cu barbă de mătase și nu trecu multă vreme până ce spinarea îi se și în sprâncene apărură firele albe. După alte câteva clipe, doi Umbelo stăteau față față, cel de-al doilea având în plus toiagul cu ureche în mâna dreaptă și cizme de plumb în picioare. Bătrânul înțelese într-o clipă totul, perla vieții lui era acum întreagă, visul vieții lui era încheiat. Mulțumim necunoscuților zei pentru darul neprețuit ce ne este făcut tuturor, splendoarea fără margini a vieții, închise apoi ploapele și nu mai știu nimic.